Korinflilərə birinci məktub 10-cu fəsil Qardaşlar, bir xəbər olmağınızı istəmirəm ki, atababalarımızın hamısı bulud altında qorundu, hamısı da dənizdən keçdi. Hamısı Musanın ardıca getmək üçün buludda və dənizdə vəftiz edildi. Hamısı eyni ruhani qida yedi və eyni ruhani içki işdi. Çünki onlar Artlarınca gələn ruhani qayadan içirdi. O qaya da məsih idi. Amma Allah onların çoxundan razı qalmadı və cəsədləri çölə sərildi. Bu hadisələr bizim üçün ibrət olsun deyə baş verdi ki, biz onlar kimi pisliyə meyil göstərməyək. Onlardan bəzisi kimi bütpərəst olmayın. Onlar barədə belə yazılıb. Xalq oturub yeyib işdi, Sonra isə qalxıb oynaşdı. Onlardan bəzisi kimi cinsi əxlaqsızlıq etməyək. Bir gündə onlardan 23 min nəfər öldü. Məsihi sınamayaq, onlardan bəziləri belə etdi və ilanlar onları öldürdü. Deyinməyin, çünki onlardan da bəziləri deyindi və məhvedici mələk onları öldürdü. Bu hadisələr ibrət dərsi olaraq onların başına gəldi. Və bu dövrün sonuna çatan bizim üçün öyüd nəsihət kimi yazılıb. Buna görə də, kim ayaq üstə durduğunu düşünürsə, ehtiyatlı olsun ki, yıxılmasın. Siz insanın qarşılaşdığı sınaqdan başqa bir sınaqla qarşılaşmadınız. Allah sadiqdir və o sizi gücünüzdən artıq sınağa çəkilməyə qoymaz. Sınaqla yanaşıb bu vəziyyətdən çıxış yolu ilə də təmin edəcək ki, tab gətirə biləsiz. Beləliklə, ey sevimlilərim, bütpərəslikdən uzaqlaşın. Mən ağıllı insanlara xitab edirəm. Dediklərimi siz özünüz araşdırın. Xeyrdua verdiyimiz xeyrdua kəsası Məsihin qanına şəriklik deyilmi? Böldüyümüz çörək məsihim bədəninə şəriklik deyilmi? Çörək bir olduğu kimi, biz də çox olduğumuz halda bir bədənik. Çünki hamımız bir çörəyi bölüb yeyirik. Soy kökünə görə İsrail xalqına nəzər salın. Qurbanları yiyənlər qurban caha şərik deyilmi? Belədirsə mən nə demək istəyirəm? Bütlərə təqdim olunan qurban ətinin bir əhəmiyyəti varmı? Yaxud bütlərin əhəmiyyəti varmı? Xeyr, amma deyirəm ki, bütpərəslər qurbanlarını Allaha yox, cinlərə gətirib. Cinlərlə şərik olmanızı istəmirəm. Siz həm Rəbbin kəsasından, həm də cinlərin kəsasından içə bilməzsiniz. Həm Rəbbin, həm də cinlərin süfrəsindən yiyə bilməzsiniz. Olmuya Rəbbi qıskançlığa vadar edirik. Məyər biz ondan güclüyük, hər şeyə icazə var, deyirsiniz. Amma hər şey xeyir vermir. Hər şeyə icazə var, lakin hər şey... Ruhən inkişaf etdirmir. Hər kəs öz xeyrini yox, başqalarının xeyrini gütsün. Ət bazarından nə satılırsa, vicdani məsələni qaldırmadan yeyin. Çünki Rəbbindir yerizü və orada mövcud olanlar. Əgər imanlı olmayanlardan biri sizi yeməyə dəvət edir və siz getmək istəyirsinizsə, qabağınıza nə qoysalar vicdan məsələsini qaldırmadan yeyin. Amma biri sizə desə ki, bu qurban ətidir, onda həm sizə bunu deyənin xatirinə, həm də vicdan xatirinə yeməyir. Mən sizin vicdanınızı yox, başqasının vicdanını nəzərdə tuturam. Axı ne üçün mənim azadlığım başqasının vicdanı ilə müəyyənləşdirilsin? Həyər şükr edərək yeməkdə iştirak eləyirəmsə, şükr etdiyim yeməyə görə ne üçün mənə şəratırlar? Beləliklə, Nə yeyirsinizsə, nə içirsinizsə, nə edirsinizsə, hər şeyi Allahın izzəti üçün edir. Yəhudilərin, yunanların, yaxud Allahın cəmiyyətinin büdürəməsinə səbəb olmuyor Necə ki, mən də hər şeydə hər kəsi razı salmağa çalışdım. Bunu öz xeyrim üçün yox, çoxlarının xeyri üçün edirəm ki, onlar da xilası olsun.